Ana Karenina, pista 23. În ciuda mândriei și a sentimentului de reîntinerire pe care îl avea mergând la braț cu fica sa iubită, prințul nu se simțea la largul lui. Se rușina de sănătatea și de călcătura ei de mâinile și de picioarele sale mari, căptușite cu grăsime. Se simțea aproape ca un om dezbrăcat în văzul lumii. Prezintă-mă, prezintă-mă noilor tăi prieteni! Spuse prințul ficei sale strângându-i brațul cu cotul. Mi-e drag nesuferitul tău, fiind fiindcă aici te-ai îndrevenit tu. Atâta numai? tare trist, tare trist la voi. cine e asta?" Kitty rostea numele persoanelor cunoscute și necunoscute care le ieșau în cale. Întâlnire chiar la intrare în parc, pe Madame Bert, oarba, împreună cu însoțitoarea ei. Prințul se bucură văzând expresia de duioșie a bătrânei ce. La uzul glasului lui Kitty Cu un exces de amabilitate Specific franzuzesc, Doamna Bert intră în vorbă cu dânsul Îl felicite pentru fica-i minunată Și o ridică pe Kitty în slava cerului Numind-o comoară, perlă Și înger mângâietor Atunci Ea e îngerul numărul doi Glumi prințul Kitty îi spune domnișoarei Varenca îngerul numărul unu O, oh, mademoiselle Varenca E într-adevăr un înger Nu înca pe îndoială adăugă Madame Bert. În galerie se întâlniră cu Varenca. Venea repede spre ei cu o geantă roșie elegantă. Uite, a venit tata!" îi spuse Kitty. Simplu și firesc, ca tot ce făcea, Varenca schiță o mișcare intermediară între o plecăciune și o reverență. Apoi intră numai decât în vorbă cu prințul, cum vorbea cu toată lumea. Simplu și natural. Se înțelege că te cunosc, te cunosc foarte bine!" spuse prințul cu un zâmbet, după care Kitty își dădu seama cu bucurie că Varenca îi plăcuse tatălui său. Dar tot te grăbea așa. Mama, e aici? spuse Varenca lui Kitty. N-a dormit toată noaptea și doctorul i-a recomandat să iasă din casă. Îi duc lucrul. Va să zic că ăsta e îngerul numărul unu, zise prințul după ce plecă Varenca. Kitty înțelese că prințul ar fi vrut să o pe prietena ei, dar nu putea, fiindcă Varenca îi plăcuse. Așadar, îi vom vedea pe toți prietenii tăi," adăugă prințul. Și pe Madame Stahl, dacă va binevoi să mă recunoască." Cum, o cunoști, papa?" îl întrebă Kitty, neliniștită, văzând în ochii prințului o sclipire de ironie când pomeni de Madame Stahl. L-am cunoscut pe bărbatul său și, puțin și pe dânsa, Înainte de a se fi înscris la pietiste. Papa, ce înseamnă pietistă? Îl întrebă Kitty, speriată numai de faptul că ceea ce apreciase așa de mult la doamna Stall Avea o denumire Nu știu nici eu prea bine Știu numai că Madame Stall mulțumește lui Dumnezeu pentru orice Chiar pentru nenorociri Ei mulțumește și fiindcă i-a murit bărbatul E cam comic că ce-au trăit rău împreună Cine e această figură tristă? O întrebă prințul, văzând pe o bancă un bolnav scund, în pardesiu ca cu niște pantaloni albi care făceau cute stranii pe oasele descărnate ale picioarelor. Domnul acesta își ridică pălăria de pai de pe părul său rar și cărlionțat, descoperind o frunte înaltă și foarte roșie din pricina pălăriei. E pictorul Petrov," răspunse Kitty roșind, iar aceea e soția sa." Ormăia, arătând spre Ana Pavlovna, care, tocmai în clipa când se apropia sără de dânsii, porni parcă într-adins după un copil care se îndepărtase pe aleie. În ce stare de plâns e? Dar ce figură simpatică!" zise prințul. De ce nu te-ai dus la ei? Parcă a vrut să spună ceva." Atunci să mergem!" răspunse Kitty, întorcându-se cu hotărâre. Cum o mai duceți cu sănătatea?" îl întrebă pe Petrov. Pictorul se ridică în picioare, sprijinindu-se în baston și se uită sfios la prinț. Asta e fica mea," începu prințul. Dați-mi voie să mă prezint." Pictorul se înclină și zâmbi, descoperind niște dinți albi straniu de strălucitori. V-am așteptat ieri, prințesă," îi spuse Petrov lui Kitty. Se clătină rostind aceste cuvinte și repetă mișcarea ca să-i facă să creadă că ar fi făcut-o în adins. Am vrut să vin, dar Varenca mi-a spus că Ana Pavlovna a anunțat-o că nu mai mergeți." Cum să nu mai mergem?" exclamă Petrov Roșu la față. Și după ce izbucnă într-un acces de tuse, își căută soția cu privirea. Aneta! Aneta!" strigă el cu voce tare. Și pe gâtul lui, subțire și alb, îi se încordă răbinele groase ca frânghia. Ana Pavlovna se apropie. Cum de-a anunțat-o pe prințesă că nu mai mergem? o întrebă Petrov nervos cu glasul pierit. Bună ziua, prințesă! spuse Ana Pavlovna cu un suruz prefăcut, care nu mai semăna deloc cu acela cu care o primea mai înainte. Mi-a părut foarte bine de cunoștință, îi spuse ea prințului. De mult sunteți așteptat! Cum de-a anunțat-o pe prințesă că nu mai mergem? Spuse încă o dată pictorul, foarte iritat, cu glas răgușit cu atât mai nerăvat, cu cât glasul nu l-asculta și nu putea da cuvintelor expresia dorită. Ah, doamne, am crezut că nu mai mergem, îi răspunse cu ciudă soția. Cum asta, dacă petrovii zbucne intuse și dădu din mână în semnele hamite. Prințul îl salută și plecă mai departe cu fica sa. Oh! Oftă prințul din fundul inimii. Vai de ei nenorociții! Da, tată," zise Kitty. Trebuie să știi că au trei copii. Nu țin servitoare și nu dispun aproape deloc de mijloace de trai. Primește ceva de la Academie." Începuse povestească ea cu o suplățire, silindu-se să-și stăpânească tulburarea trezită de strania schimbare de atitudine a Anei Pavlovna față de dânsa. Uite-o și pe Madame Stahl," exclamă Kitty, arătând un cărucior în care se vedea cineva culcat sub o umbrelă între perne Înfășurat în ceva gri și albastru Era doamna Stal În spatele ei stătea un servitor neamț, zdravă, posomorât, care o plimba Alături de ea se afla un conte suedez, blond, pe care kitty îl cunoștea numai după nume Câțiva bolnavi își încetiniseră pasul în preajma căruciorului și se uiteau la doamna Stal ca la ceva extraordinar Prințul se îndreptă spre dânsa și Kitty observă numai decât în ochii lui sclipirea aceea de ironie care o tulburase. Tatăl se apropie de Madame Stal și început să vorbească foarte curtenitor și amabil într-o franzuzească perfectă, cum puțini o mai vorbesc astăzi. Nu știu dacă vă mai amintiți de mine, dar mă simt dator să vă reamintesc că ne-am cunoscut ca să vă mulțumesc pentru bunătatea arătată față de fica mea, zise prințul scoțându-și pălăria și rămânând cu ea în mână. Prințul Alexandru Șerbatschi!" a rostit Madame Stahl, ridicând asupra ochii săi încerești, în care Kitty citi o nuanță de nemulțumire. Îmi pare foarte bine, dar știți cât de mult am îndrăgit-o pe fica dumneavoastră." Sănătatea domniei voastre tot nu e satisfăcătoare?" M-am deprins cu starea mea!" răspunse Madame Stahl și îl prezentă pe prinț, contelui Suedez. Nu v-ați schimbat aproape deloc!" spuse prințul doamnei Stahl, deși sunt zece sau 11 ani de când n-am avut onoarea să vă vând. Da, Dumnezeu dă crucea și dă și puterea să o duci. De multe ori mă întreb de ce se mai prelungește o asemenea viață. În partea cealaltă, spuse doamna Stal, nemulțumită, varencăi, care îi înfășura picioarele cu pledul și nu îi putea să o mulțumescă. Pentru binele pe care îl face, fără îndoială, spuse prințul. Îi râdeau ochii. Asta nu se cade să judecăm noi. Răspunse doamna Stal, care prinsese nuanța acestei expresii de pe chipul prințului Va să zic că îmi trimiți cartea, dragă conte Îți mulțumesc foarte mult Spuse doamna Stal, întorcându-se către tânărul suedez Ah! exclamă prințul, văzându-l în apropierea lor pe colonelul moscovit Apoi, după ce se înclină în fața doamnei Stal, plecă împreună cu fica sa să-l întâlnească pe colonelul moscovit Asta e aristocrația noastră zise ironic colonelul moscovit care avea pică pe doamna Stal fiindcă nu făcuse cunoștință cu dânsul Neschimbată răspunse prințul Ai cunoscut-o, prințule încă înainte de boală adică înainte de a cădea la pat? Da, a căzut la pat după ce am cunoscut-o zise prințul Se spune că zace de vreo 10 ani Nu se scoala din pat fiindcă are picioarele prea scurte e foarte rău conformată Nu se poate tată Așa spun rele draga mea, vai de biata Varenca," adăugă prințul. Ah, cu coanele astea bolnave." Nu, tată," spuse Kitty cu aprindere. Varenca o adoră. Și apoi Madame Stal face atâta bine." Întreabă pe cine vrei. Toată lumea le cunoaște pe ea și pe Alin Stal. Poate," făcu prințul, strângându-i ușor brațul. Dar e mai frumos când faci binele să nu știe chiar toată lumea. Chitită cu, dar nu fiindcă nu avea ce să-i răspundă, ci fiindcă nu vroia să-și dezvăluie gândurile ascunse nici față de tatăl său. Totuși, ciudat, deși era hotărâtă să nu se supună părerii tatălui și nici să-l lase apătrunde în sanctuarul gândurilor sale, ea a simțit că icoana de sfințenie a doamnei Stal, pe care o purta în suplet de o lună întreagă, pierise pentru totdeauna ca acele forme ale închipuirii pe care le vezi uneori în falduile unor haine aruncate la întâmplare, și care pierde îndată ce îți dai seama de felul cum s-au alcătuit. Nu mai păstră decât imaginea unei femei cu picioarele prea scurte, care zăcea fiindcă era rău conformată și o chinuia pe blânda Varenca, dacă aceasta nu o cu pledul așa cum voia dânsa. Și nici o sforțare a imaginației sale nu mai putea să reconstituie pe Madame Stahl cea de mai înainte. Capitolul 35 Bună dispoziția prințului, îi molipsi pe toți ai casei, pe cunoscuți și chiar pe proprietarul neamț la care locuia familia Scerbatski. După ce se întoarse cu Kitty de la izvor, prințul, care poftise la cafea pe colonel, pe Maria Evgenievna și pe Varenca, porunci să se scoată masa și fotoliile în grădiniță sub castan și să se servească acolo gustarea. Proprietarul și servitorii se înviorară însuflețiți de veselia prințului, mai ales că toții cunoșteau dărnicia. Peste jumătate de ceas, un doctor bolnav din Hamburg, care locuia la etaj, se uita cu jind pe fereastră la societatea acea veselă rusească, alcătuită din oameni sănătoși, care se adunaseră sub castan. Sub frunzișul care arunca rotocoale de umbră, prințesa, cu o bonetă cu panglici violete pe cap, prezidea masa acoperită cu o față albă, încărcată cu ibrice de cafea, pâine, unt, brânză și cu vânate rece. Ea împărțea ceștile și tartinele. La capătul celălalt al mesei, ședea prințul, care mânca zdravă, vorbind vesel și zgomotos. Își întinsese lângă dânsul târguielile făcute, lădițe sculptate, jucărioare de lemn, fel de fel de cu papieuri, cumpărate cu grămada în toate stațiunile balneare și pe care le împărța tuturor. Și servitoarei Lișăn, și proprietarului, cu care glumea într-o nemțească stălcită și comică, asigurându-l că nu apele o vindecaseră pe Chiti, ci excelentele mâncăruri și mai ales supa de prune. Prințesa își ironiza soțul pentru apucăturile lui rusești, dar era înviorată și veselă, cum nu fusese niciodată de când venise în stațiune. Colonelul zâmbea ca de obicei la glumele prințului. Era însă de partea în ceea ce privește Europa, pe care își închipuia că o cunoaște temeinic. Blânda Maria Evgenievna se prepădea de râs la fiecare vorbă de haza prințului, iar Varenca, cum nu văzuse Chiti niciodată, se topea de râs, un râs slab, dar lipsitor, stârnit de glumele prințului. Toate acestea o înveseleau pe Chiti și totuși rămânea îngrijorată. Nu era în stare să deslege problema pe care i-o pusese fără voie prințul, prin ironica lui părere, asupra prietenilor ei și asupra vieții pe care o îndrăgise atâta. La această problemă se mai adăuga și schimbarea purtării față de dânsa a familiei Petrov, purtare care se manifestase chiar în ziua aceea, atât de vădit și de neplăcut. Toți erau veseli, numai ea nu putea fi, ceea ce o întrista și mai mult. Încerca un sentiment asemănător a pe care l-a în copilărie, când, pedepsită, era închisă în odăița ei și asculta râsetele vesele ale surorilor sale din odaia vecină. Și la ce ți-a trebuit să cumperi grămada asta de lucruri? Le întrebă prințesa zâmbind și întinzându-i o ceașcă de cafea. Uite, te duci la plimbare, te apropii de o prăvălioare și îndată vânzătorul te roagă să cumperi." Cum îmi spuneau Durlaucht, luminația voastră, excelență, mă dau gata și topeau zece taleri." Asta e numai din pricina plictiselei, zise prințesa. Firește că de plictiseală, draga mea, de atâta plictiseală că nici nu știi ce să mai faci." Cum poți să te plictisești, prințule?" îl întrebă Maria Evgenievna. În Germania sunt astăzi atât de multe lucruri interesante. Cunosc tot ce este interesant. Supa de prune, salamul cu mazăre, le cunosc pe toate. Orice îi spune prințule, dar instituțiile lor sunt interesante." adăugă colonelul. Dar ce vezi dumneata interesant în ele? Aici toți sunt mulțumiți și se umflă în pene pentru că au învins pe toată lumea. Eu însă de ce să fiu mulțumit? N-am învins pe nimeni." Ba, încă trebuie să-mi trag singur cizmele și tot eu trebuie să le pun la ușă. Dimineața, scoală-te, îmbracă-te la iuțeală și hai în salon să bei ce ai prost. Acasă e cu totul altceva. Te trezești fără grabă, te mai super pe cineva, mai bombănești, îți vii în fire, chipzești în tihnă, fără niciun zor. Dar uiți că timpul e bani." Cugetă lui. Care timp? Sunt unele luni pe care le-ai dat pe 50 de copici." Și câte o jumătate de ceas Pe care nici cu o comară n-ai putea o plăti nu e așa, catenca De ce ești așa de tristă? Ba nu sunt Dar încotro? Mai stai puțin Îi spuse prințul Varenca. Trebuie să mă duc acasă Răspunse Varenca ridicându-se Și izbucnind din nou în râs După ce se potoli Varenca își lua rămas bun Și intră în casă ca să-și caute pălăria Chiti se duse după dânsa Până și Varenca îi părea acum alta. Nu era micșorată în ochii ei, dar îi părea altfel decât și-o închipui mai înainte. Vai, de mult ne-am râs atâta, zise Varenca, luându-și umbrela și sacoșa. Ce simpatic e tatăl dumitale! Kitty tăcu. Când ne mai vedem? O întrebă Varenca. Mama îmi vrea să treacă pe la familia Petrov. N-ai să fie acolo? O întrebă Kitty, încercând-o pe Varenca. Ba da, răspunse aceasta. Se pregătesc de plecare. Ne-am făgăduit să le dau ajutor la făcutul bagajelor. Atunci vin și eu. Nu, nu e nevoie. De ce? De ce? De ce? O întrebă Kitty, făcând ochii mari și punând mâna pe umbrelă ca să nu dea drumul varencăi. Mai stai puțin. De ce? Uite așa. Ți-a venit tatăl, apoi ei se simt stingeriți față de dumneata. Nu, spunem de ce nu vrei să mă mai duc pe la Petrov, fiindcă nu vrei. De ce? N-am spus asta, răspunze liniștit Varenca. Nu, te rog, spunem. Să-ți spun tot? O întrebă Varenca. Tot, tot, stărui Kitty. Nu-i nimic deosebit, afară numai de faptul că înainte Mihail Alexeievici, așa l chema pe pictor, Vrea să plece mai devreme, iar acum nu mai vrea să plece deloc, zise Varenca zâmbind. Ei, o grăbit Kitty privind-o posomorât. Ei, Ana Pavlovna a spus, nu știu de ce, că Petrov nu vrea să plece, fiindcă ești dumneata aici. N-a fost bineînțeles la locul ei, dar de data asta, din pricina dumitale s-a iscat o ceartă. Știi ce o sunt bolnavi ăștia? Kitty tăcea posomorându-se din ce în ce mai mult. Vorbea numai Varenca, căutând să o și să o potolească, presimțind o izbucnire de lacrimi ori de cuvinte, nu știa nici ce anume. Așa că e mai bine să nu te duci. mă înțelegi, Nu face să te superi. Așa-mi trebuie. Așa-mi trebuie." Începu repede Kitty, smulgând umbrela din mâinile Varencăi și neîndrăznind să-și privească prietena. îi veni să zâmbească văzând mânia copilărească a prietenei sale, dar se temea să nu o supere. De ce vorba asta așa-mi trebuie? Nu înțeleg, zise Varenca. Așa-mi trebuie, fiindcă totul n-a fost decât prefăcătorie. Toate au fost fățărnicii. N-au pornit din inimă. Ce treabă aveam eu cu un străin? Și acum, iată, mă prilești de ceartă. M-am amestecat în ceea ce nu mă privea. Totul nu era decât prefăcătorie, prefăcătorie. Dar în ce scop te-ai prefăcut? O întrebă încet Varenca. Vai, ce stupid! Ce urât! Nu era nicio nevoie. Totul a fost prefăcătorie." Urma amărâtă Chiti, deschizând și închizând umbrela. În ce scop? Ca să par mai bună în fața oamenilor, în fața mea însă, în fața lui Dumnezeu. Să-i înșel pe toți. Acum nu mă mai las prinsă de așa ceva. Mai bine să fiu rea decât să mint și să înșel." Dar unde e ea? O ea?" Odojeni Varenca. Vorbești ca și cum... Dar Kitty își ieșise din fire. Nu lăsă să sfârșească. Nu vorbesc de dumneata. Nici nu-mi trece prin minte să mă gândesc la dumneata. Dumneata ești perfecțiunea. Da, da, știu că ești perfecțiunea însăși. Ce să fac însă eu dacă sunt rea? Toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi fost rea. De azi înainte vreau să fiu așa cum sunt și să nu mă mai prefac. Ce mă leagă de Ana Pavlovna? Nu au decât să trăiasc așa cum vor, iar eu să trăiesc cum vreau. Nu pot fi altfel și toate astea nu sunt cum ar trebui să fie. Nu, nu sunt deloc cum ar trebui. Dar ce anume nu este așa cum ar trebui? O va încă nedumerită. Totul nu pot trăi altfel decât cum îmi spune inima. Pe când dumneata treci după reguli stabilite. Eu te-am îndrăgit pur și simplu, în timp ce dumneata, fără îndoială, vei numai să mă salvezi, să mă înveți. Ești nedreaptă. Zise Varenca Nu vorbesc despre alții Vorbesc despre mine Kitty S-a auzit glasul prințesei Vino în încoace și arată lui papa mărgelele Cu fața demnă Kitty luă mărgelele dintr-o cutie de pe masă Și fără să se împace cu prietena ei Se duse la mai sa Ce e cu tine? De ce ești așa de îmbujorată? O mama și tatăl într-un singur glas nu-i nimic, răspunse Kitty. Mă întorc numai decât. Și fugi în E încă aici, se gândia. Doamne, ce-am să-i spun? Ce-am făcut? Ce-i am spus? De ce-am jignit-o? Ce să fac? Ce să-i spun? Se întrebă Kitty și se opri la ușă. Cu pălăria în cap și cu umbrela în mână, Varenca ședea lângă masă, cercetând umbrela cu arcul rupt de Kitty. Varenca Iartă-mă, iartă-mă!" șopti Kitty, apropiindu-se de ea. Nu mi-am dat seama ce am spus, eu... Uh, zău că n-a vrut să te necăjesc!" o vara încă zâmbind. Pacea se încheie numai decât, dar sosirea tatălui ei schimbase pentru Chiti lumea în mijlocul căreia trăia. Fără să renege nimic din ceea ce descoperise, Kitty își dădu seama că se înșelase Prezând că va ajunge să fie ceea ce visa. A fost ca o trezire, înțelese că nu era în stare, fără prefăcătorie și fără lăudoroșenie, să se menține la o înălțime atât de mare. Afară de asta, i-a simțit deodată cât de mult o apăsa lumea din jurul, alcătuită din durere, boli și muribunzi. Sforțările făcute asupra ei însăși ca să iubească toate acestea îi se părură chinuitoare simți dorința să plece cât mai repede la aer curat în Rusia, la Ergușovo, unde se stabilise sora sa doli cu copiii, după cum aflase dintr-o scrisoare. Dar, dragostea ei pentru Varenca nu se micșoră. Luându-și rămas bun de la dânsa, chiti o rugă să vină la ei în Rusia. Am să vin după ce te măriți, răspunse Varenka. N-am să mă mărit niciodată. Atunci, n-am să vin nici eu niciodată. Dacă e așa, am să mă mărit numai pentru asta. Vezi numai să nu-ți uiți făgăduiala, îi spuse Kitty. Prezicerile medicului se împliniseră. Kitty se înapoi acasă, în Rusia, vindecată. Poate nu era atât de veselă și lipsită de griji ca mai înainte, dar se simțea liniștită. Necazurile sale de la Moscova nu mai erau pentru dânsa decât o amintire. Partea a treia Capitolul 1. Sergei Ivanovici Coznășev, în loc să plece ca de obicei în străinătate, să se odihnească după munca lui intelectuală, se duse la țară, la fratele său, către sfârșitul lunii mai. Socotea că nu era viață mai frumoasă decât viața la țară și venise să se bucure cu Levin de ea. Acestuia i părut foarte bine, cu atât mai mult cu cât nu-l aștepta pe fratele său Nicolai. Dar, cu toată dragostea și respectul pentru Sergei Ivanovici, Levin nu se simțea în apele lui când fratele său venea la țară. Îl stinghera, ba chiar îi displăcea felul lui de a privi această viață. Pentru Levin, satul era centrul vieții sale, adică un loc de bucurii, necazuri și de muncă. Pentru Ivanovici însă, satul nu era decât locul de odihnă după muncă și un antidot sigur împotriva atmosferei viciate a orașului, antidot pe care îl lua cu plăcere, conștient de eficacitatea sa. Lui Levin Satul îi era drag, fiindcă reprezenta un câmp de activitate incontestabil folositoare. Lui Sergei Ivanovici îi plăcea cu deosebire tocmai din pricină că acolo putea să nu facă nimic. De altfel, și felul lui Sergei Ivanovici de a vedea poporul îl cam nemulțunea pe Levin. Sergei Ivanovici spunea că iubește și cunoaște poporul. Stătea de vorba adesea cu mujicii, lucru pe care știa să-l facă frumos, fără să se prefacă și fără să se strâmbe. Din fiecare convorbire de soiul acesta, el trăgea concluzii generale în favoarea poporului, căutând totodată a dovedi că-l cunoaște. Aceste judecăți superficiale îi displăceau lui Levin. Pentru dânsul, poporul nu era decât factorul principal în munca lor comună. În ciuda respectului și a iubirii lui adânci pentru mujic, pe care le-a subț de sigur, cum spunea el, odată cu laptele doicii, o țărancă, și deși lucra cot la cot cu sătenii în munca lor comună, deși rămânea încântat uneori de puterea, blândețea și spiritul de dreptate al acestor oameni, totuși se întâmpla adeseori când această muncă cerea și alte însușiri de la dânsii să se înfurie împotriva țăranilor. Îl exasperau nepăsarea, lipsa de disciplină, beția și năravul lor de a minți. De ar fi întrebat cineva dacă iubește poporul, n-ar fi știut în ruptul capului ce să răspundă. Îl iubea și în același timp nu-l iubea, ca de altfel pe toți oamenii în genere. Bineînțeles, bun din fire cum era, mai mult iubea decât nu iubea pe oameni, deci și poporul. Nu putea însă spune că iubește sau nu iubește poporul ca despre ceva distinct de el, deoarece nu numai că trăia în mijlocul lui și că toate interesele sale erau legate de popor, dar el însuși se socotea ca o parte din popor. Nu vedea în aceasta, după cum nu vedea nici în propria ființă, în și cu sururi deosebite și nu putea să nu se socotească una cu poporul. Pe lângă aceasta, deși trăise multă vreme în cele mai strânse legături cu țăranii, ca proprietar și ca mijlocitor al lor, mai ales ca sfătuitor, țăranii aveau încredere în dânsul și veneau să ceară sfatul de la o depărtare de peste 40 de verste, el nu avea o părere bine deslușită despre popor. La întrebarea dacă cunoaște poporul, i-ar fi fost tot atât de greu să răspundă, ca și la întrebarea dacă îl iubește. A spune că îl cunoaște, ar fi însemnat în același timp să pretindă că cunoaște oamenii. Avea prilejul să vadă și să cunoască fel de fel de oameni, printre care și mujici. Pe aceștia, din urmă, îi socotea oameni buni, interesanți și descoperea mereu la dânsii tot alte trăsături de caracter, schimbându-și părerile de mai înainte asupra lor și înlocuindu-le cu alte păreri. Din potrivă, Serghii Ivanovici, după cum iubea și lăuda viața de la țară, în opoziție cu viața de la oraș, care nu-i plăcea, tot așa iubea și poporul, în opoziție cu lumea mondenă pe care nu iubea. De asemenea, el socotea că poporul se deosebește de ceilalți oameni în genere. În mintea lui metodică, se cristalizaseră cu precizie anumite forme ale vieții poporului, scoase în parte din însăși viața poporului, mai cu seamă însă din contrastele față de celelalte clase. Nu-și schimba niciodată părerea despre popor și atitudinea binevoitoare față de dânsul. În divergențele de păreri care se neșteau între cei doi frați, cu prilejul discuțiilor despre popor, Sergei Ivanovici ieșea totdeauna învingător. El biruia pe fratele său, fiindcă avea noțiuni bine definite despre caracterul, însușirile și gusturile poporului. Levin însă nu avea nicio părere bine definită și statornică. De aceea era prins mereu în contrazicere cu sine însuși în aceste discuții.